Жорж Сіменон, людина з Лондона Розділ перший Буває, що опинившись у гущі подій, цього не відчуваєш. Тобі здається, ніби життя, як і раніше, йде своєю чергою. І лише після несподіваного потрясіння ти починаєш розуміти, що прожитий час був чимось надзвичайним. І тоді намагаєшся відшукати втрачену нитку того, що відбувається – Зібрати воєдино. Чому того вечора Мелоен вийшов з дому в поганому настрої? Повечеряли, як завжди, о сьомій годині. Їли смажений оселедець, це був сезон його лову. Маленький Ернест поїв акуратно, не забруднившись. Малуен, пригадав, що дружина, сказала Нещодавно забігала Анрієта. Знову. Якщо дівчинка перебуває в тому ж самому місці, майже в тому ж кварталі, це зовсім не означає, що вона повинна під будь-яким приводом забігати додому. Та й приходить вона тільки для того, щоб поскаржитись. Щось не так сказав пан Лене. Щось наговорила пані Лені. Добре, якби звільнилося б місце у аптекаря, подумав Мавлен. Все ж таки краще, ніж у м'ясника. Все це було не так важливо, але Маулен пішов з дому не в дусі. Втім, це не завадило йому, як завжди, прихопити блакитний емальований бідончик із кавою та сендвіч із ковбаскою, приготовлені дружиною. Щовечора він вирушав в один і той же час, за п'ять хвилин восьма. Будинок його, як і два інші, стояли на горі скелі. І вийшовши на поріг, Маулен побачив унизу море, Довгу лінію портової набережної, а ще ліворуч гавань та місто Дієп. Оскільки був розпал зими, весь ландшафт у цей час складався з вогнів, червоних і зелених вогнів причалів, білих, що відсвічувались у воді набережної. А далі виднілося скупчення вогнів міста. Туман не такий вже і густий, зазначив Малеен. Останні чотири дні туман був такий щільний, що перехожі на вулиці натикалися один на одного. Мален спустився крутою стежкою, звернув ліворуч і попрямував до мосту. За дві хвилини восьма пройшов повз морський вокзал. За одну хвилину почав підніматися залізними сходами, що ведуть на найвищий майданчик. Він працював стрілочником. Але на відміну від інших стрілочників, чиї будки стоять осторонь міської суєти, розкидані серед колій залізничних насипів та самофорів, будка Малоена знаходилася у місті. Навіть у самому його серці. Справа в тому, що то був не звичайний вокзал, а морський. Судна, що прибувають з Англії двічі на добу, о першій годині дня і о 12-й ночі. Швартувалися прямо до набережної. Парижський швидкий, залишаючи залізничний вокзал на іншому кінці дюепа, проходив вулицями, наче трамвай, і зупинявся за кілька метрів від судна. Усього п'ять під'їзних шляхів, жодних огорож та насипів, нічого, що відокремлювало б світ рейок від решти світу. Піднявшись на 32 сходинки, Мален опинився біля сляної будки, де, застібаючи пальто, вже чекав на змінника. Усе гаразд? В порядку, на другий шлях прибувають чотири рефрижератори. Малуен не звернув на це уваги, а тим часом він мав назавжди запам'ятати найменші дрібниці тієї ночі. На його колезі було вовняне кашне, і Малуен подумав, що попросить дружину зв'язати йому таке ж. Але темніше, скромніше. Він набив першу за рахунок люльку і поклав кисет із тютюном на стіл біля флакончика фіолетового чорнила. Це була справжня приємна місцинка, найкращий оглядовий пункт в усьому місті. На рейді виднілися вогні двох траулерів, які поверталися до порту із початком припливу, на суші неподалік критого ринку. Сяяла вогнями кав'ярня Швейцарія. Далі тяглася низка освітлених вітрин. А поблизу було темно і тихо. Зачинені вікна та двері, якщо не брати до уваги різнокольорові двері, кабаре, муленруж, куди щойно прийшли музиканти. Маулен знав, що приблизно до десятої вони будуть грати у порожньому залі. Перші клієнти приходять лише до цієї години. Але гратимуть все одно, і як і стоятимуть на своїх місцях офіціанти. Чавуна пічка розжарилась до червоного. Малин поставив на неї бідончик із кавою, відкрив шавку, дістав пляшку горілки. Ось уже 30 років він робить те саме, в тому ж місці, в той же час. О 9 годині він відкрив шлях чотирьом рефрижераторам, потім самохідному крану який повертався на вокзал. Одесятій побачив, що світло в його будинку на скелі згасло, а в Бернардів ще горить. Вони ніколи не лягають раніше одинадцятої. Як завжди, Маулен помітив на темному горизонті вогні судна Нюхвена, і відразу ж довкола його будки з'явилися ознаки життя. Неквапом перейшли чотири чергових митники. Потім з'явилися носії, буфетник, таксист. І разом із першим пароплавним гудком вся набережна засяяла, як під час святкової ілюмінації. Мален знав, що поїзд покине залізничний вокзал Дюпена задовго до того, як дим пароплава огорне гавань. Природно, що він займався потягом. Але мимоволі продовжував спостерігати за тим, що відбувалося навколо. Зокрема, помітив, як до Маленруш попрямувала камелія. Закашлялась біля входу, постояла трохи та відчинила двері. Починався найкоротший відрізок ночі. Поки відчинялися двері товарних вагонів, судно пройшло вздовж причалів, розвернулося посеред гавані та пришвартувалось. На набережні знаходився лише службовий персонал. Тому легко підрахувати, що першим класом прибуло п'ять, а другим – Дванадцять пасажирів. Малоен налив собі кави, додав туди горілки і набив третю люльку, яку викурив стоячи, поглядаючи на фігури, що ми готіли внизу. Чому одна людина зацікавила його більше за інших? Як завжди, вхід загородили, щоб пасажири не могли пройти без митного огляду. Так от, людина, про яку йшлося, прийшла з боку міста. І стояла з іншого боку бар'єру, якраз під будкою Малуена. І той навіть подумав, що міг би плюнути йому на голову. На людині було сіре пальто, сірий ветровий капелюх, шкіряні рукавички, він курив цигарку. Це все, що Мален зміг розладіти. Носії, митники, вокзальні службовці займалися пасажирами, що спускалися трапом. Тільки Маулен та ще чоловік у сірому. Стили помітити на судні якусь тінь, яка тієї ж миті щось кинула на набережну. Кидок був дуже точний, не просто акробатичний номер. Пролетівши метрів п'ятдесят, валіза опинилася по інший бік бар'єру. І незнайомець у сірому капелюсі, що прийшов із міста, вже тримав його в руці. Продовжуючи, як ні в чому не бувало, курити цигарку. Він міг би піти, нікому і на думку б не спало його гукнути. Але він залишався на місці за кілька кроків від швидкого потяга, як звичайний пасажир, який чекає на знайомого. Валіза на вигляд здавалася легкою. Це був невеликий вібровий саквояж, в якому зазвичай міститься запасний костюм і трохи білизни. У Анрієте був «Такий самий». «Що це вони провозять Потай?» – запитав Маулен. Але він навіть і не подумав, що можна видати двох незнайомців. Причому, другого на содні він так і не розглядів. Все це його не стосувалось. Якби Маулен поїхав в Англію, він би теж. Потай провіз алкоголь і тютюн. Так уже прийнято. Першою з митного залу вийшла молода дама і вирушила в купе першого класу. Літній пан в супроводі двох носіїв пройшов у спальний вагон. Майже щодня, особливо на нічних пароплавах, прибували пасажири люкс. І Маулену з його будки доводилось бачити міністрів, делегатів Ліги націй, відомих акторів та кінозірок. Деколи їх зустрічали на набережній фоторепортери. Людина з валізою залишалася на місці. Він був більше схожий на англійця, аніж на француза. Хоча, нарешті з митного залу вийшов високий худий пасажир у бежевому плащі і попрямував до людини у сірому капелюсі. Все дуже просто. Вони у змові. Людина з Лондона спершу перекинула валізу спільнику. А тепер вони тиснуть одна одні руки. «Напевно, поїдуть потягом», – подумав Маулен. Але тут же помітив, що обидва перетнули вулицю і увійшли в Маулен Руж, звідки на мить долинули звуки музики. Начальник вокзалу дав сигнал свистком. У будці пролунав дзвінок. Маулен натиснув на другий важіль і через кілька секунд Поїзд рушив до другого, справжнього вокзалу, звідки мав вирушати до Парижа. Почали гаснути вогні, зачинятися двері. Митники пішли всі разом, але двоє із них завернули до кав'ярні Швейцарія. Один за одним погасли вогні і на пероні, і тільки корми залишилися освітлені. Кран з шумом вивантажував ящики із трюму, що зяяв. Щоночі все йшло за порядком. Ще дві-три години буде репіти Кабестан. Горітиме прожектор, що висвітлює трюм. Малуен мимоволі стежив за Молен За різнобарвними вікнами, якого ми готіли тіні танцівників. Можливо, Камелія вийде з одним із тих двох, подумав він. Як правило, Камелія час від часу покидала кабаре з якимось клієнтом. Завертала за найближчий кут, і хвилиною пізніше лунав дзвінок біля входу до невеликого готелю по сусідству. Мален і сам ходив туди з нею, просто із цікавості, як і багато інших. Камелія хороша дівчина, завжди доброзичлива. Вона постійно з ним вітається, коли він проходить повз. «Ні, вони виходять без неї», – пробурмотів Малуен. У своїй будці він часто розмовляв сам із собою, і тоді йому здавалося, що він не один. «Тримаю парі, зараз вони почнуть розподіл». Але ті двоє, замість того, щоб попрямувати до міста, перетнули вулицю під'їзні шляхи і залізли в найтемніше пустельне місце набережної. Це викликало у Малона усмішку. Про нього малона ніхто і не здогадувався. Нікому не спадало на думку, що на горі, у скляній бутці, де горить червоне світло, сидить людина і все бачить. Найменше про це думали закохані. І в нього назбиралося чимало пікантних спогадів. На мить він відвернувся, взяв чашку з кавою і відпив ковток. За цей час він, мабуть, щось пропустив у поведінці незнайомців. Бо знову, глянувши на них, побачив, що худий здорувань із дивовижною швидкістю б'є супутника по обличчю. Бив він правою рукою, не випускаючи з лівої валізки. Кулак здавався темним, наче на руку був одягнений кастет, як і раніше не замовкав Кабестан. Притискаючись обличчям до скла, Маулен бачив, що той стоїть біля крайки набережної і ось-ось впаде у воду. Інший це знав і саме з таким розрахунком завдавав ударів. Але він очевидно не передбачав, що жертва падаючи інстинктивно вчепиться в валізку і потягне її за собою. Пролунав сплеск, потім другий слабший. Першою впала людина, потім валіза. Худий здарувань, квапливо озирнувшись, схилився над водою. Лишень через багато днів Маулен запитає себе, чому він тут же не покликав на допомогу. Щиро кажучи, він просто про це не подумав. Коли уявляєш себе учасником драми, ти припускаєш, що вчиниш так чи так. А насправді все відбувається інакше. Маулен справді спостерігав за цією сценою, як за звичайною вуличною подією, з цікавістю. І лише коли високий чоловік випростався, стрілечник пробурчав: "Інший напевно готовий". Люлька згасла. Він розкурив її знову і роздратовано оглянув набережну. Обов'язок вимагав спуститись але йому було страшно. Хіба, вчинивши вбивство, людина зупиниться перед другим? Проте Маулен відчинив двері будки. Вбивця почув шум, підняв голову і мало не бігом подався до міста. Маулен спустився вниз. Як і передбачав, вода біля набережної була нерухома. Жодних слідів, ні тіла, ні валізи. За 50 метрів було судно, з його трьому продовжували вивантажувати ящики. Чи не побігти до кав'ярні Швейцарія, де чергує поліцейський? Він повагався, згадав, що в нього закінчилася горілка і зайшов у муленруж, сівши біля стійки, біля дверей. «Порядок?» – поцікавилась Камелія. «Порядок!» – стопку Кальвадосу. З глибини залу в рожевому світлі грав джаз, кружляло кілька пар. Камелія чекала, що Мелоен подасть їй знак, і на мить його потягнуло так і зробити. Але він випив другу стопку Кальвадосу і більше про це не думав. Настрій був поганий. Він пригадав, що з дому теж вийшов не в дусі. Але тут справа була серйозна. Він не покликав відразу на допомогу. І це, звичайно, поставить йому провину. Адже ж він не винен. Просто, на думку, не спало. «Ідеш?» – запитала Камелія. «Іду». Він знову глянув на воду біля набережної і почав роздумувати підніматися сходами. За будь-яких обставин тіло шукати марно. Людина мертва, це точно. А от той другий, напевно, вже далеко. Малойан глянув на пульт сигналізації та відкрив, Третю колію, яку запросили для товарних вагонів. До Моленруш підкотило таксі, і вийшли якихось два веселуни. «Зрештою, це мене не стосується», – промовив Маловин у голос. Він підкинув вугілля у грубку і допив рештки кави. Настала найгірша частина ночі, найхолодніша. Вітер віяв із заходу, небо було ясне. Через годину осяде мряка. Робити не було чого, дивитися немає на що, поки не відкриється рибний ринок, який оживає затемно і закривається у день. Він убив, щоб самому заволодіти валізкою, а в результаті залишився на бобах, подумав Малоен. Що ж було у валізі? Через дрібниці не вбивають. Настав відлив. Через годину глибина води біля берега становитиме ледве три метри, а то і менше, як зазвичай буває у повінь. Малою насупився, наморщив ніс, почухав скроню і зітхнув. Всі ці звички набуваєш, коли годинами перебуваєш на самоті. Гримуєш, жестикулюєш, мукаєш, час від часу бормочеш якісь слова. А чому б і ні? Холодно, звісно ж, але гра коштує свічок. Мелоїн ходив своєю кліткою, сперечаючись із собою. Нарешті швидко спустився залізними сходами і попрямував до набережної. Була-не була, ще раз пробурчав він. Він зняв черевики, піджак, глянув на затихле англійське судно і пірнув. До залізниці Маулен рибалив на траулері, а потім п'ять років відслужив у флоті. Він пірнув раз, другий, третій. Руки його напружено промацували дно. Четвертий він намацав старий сталевий кабель. І лише на п'ятий, коли ним уже став опановувати страх, натрапив на валізу. І тоді його охопила паніка. Він шкодував, що зробив. Що буде, якщо його застануть? Він схопив піджак і кинувся тікати, забувши на набережні черевики. Ніколи ще він не піднімався залізними сходами так швидко. З валізки текла вода. Змавлена теж. Але в шафі у нього лежав робочий одяг. І він переодягнувся, постійно побоючись, поглядаючи на валізку, яку навіть не відкрив. За черевиками довелося знову спускатись. До себе в будку він повернувся в той момент, коли закривався молен -руш. Камелія вийшла останньою. Подивилася в його бік, щоб переконатись, що цієї ночі вона справді не потрібна. А він у цей час бурмотів. «Що ж далі робити?» «Відкрити валізку, звичайно ж. Від цього не втекти». І якщо занести знахідку в поліцію, там його поведінку вважатимуть незрозумілою. До того ж, у валізі, можливо, і нічого немає, окрім контрабандного тютюну. Валіза навіть не була закрита на ключ. І коли Маулен підняв кришку, він спершу побачив щось м'яке і мокре, безформну купу ганчір'я. Щоб переконатися, що нічого іншого там немає, Маулен поворушив і витяг банкноти. Перша реакція його була такою ж, як у той момент, коли був скоєний злочин. Він нічого не відчув. І лише тупо дивився на купу білих англійських п'яти і десятифунтових банкнот, що злиплися від вологи. Мало Януй і раніше доводилось бачити десятифунтові банкноти. У нього лежало в ощадній касі понад п'ять тисяч франків. І будинок теж. Належав йому. Але тут йшлося не про десяток чи півсотні банкнот, не про дріб'язок. Перед ним лежала ціла валіза грошей. Фантастична сума. Малин озирнувся навколо, обійшов свою клітку. Море посвітлішало, по той бік набережної біля рибного ринку зупинилося кілька вантажівок і легковиків. Засвітилися вікна двох бістро. Він відсунувся від купи банкнот і ніби не мав більшої термінової справи, вилив з валізи воду і поставив її сушитися під вогнем. Потім розвісив на стільниці мокрі штани і запалив люльку. «Може, тут навіть і мільйон?» – промовив він напівголосно. Присівши до столу, Маулен почав рахувати купюри, відкладаючи десятифутові в один бік п'ятифутові – в інший. Потім, мочивши ручку у фіолетове чорнило, перемножив цифри, склав і вийшли в перерахунку на фунти сума 540 тисяч. Ось воно що! Лише 540 тисяч фунтів? Малуен уже звик до цієї думки, ніби все життя займався такими справами. Розклав гроші по пачках, загорнув в обгортковий папір. Уклав усе у валізку і сховав до своєї шавки. Працівників було троє, і кожен мав свою шавку для особистого користування. «Ну і справи», – промовив Маллен, мимоволі посміхаючись. І все-таки йому було трохи не по собі. Він навіть у думках боявся будувати якісь плани і зізнатися собі, що рахує гроші своїми. Він знову підійшов до скляної стінки будки. Світало. Двоє чоловіків розмовляли по той бік гавані та привертали його увагу. Один із них – рибалка Батист. Мав звичку розставляти вудки із самого порту та вздовж причалів. Його шлюбка, пофарбована в зелений колір, називалася «Благодать Божа». Співрозмовник Батиста був у бежевому плащі, високий і худий. «Та це ж убивця?» «Мабуть, уночі йому було не до сну, і він блукав містом». «Що це він каже Батисту, дивлячись на зелену шлюбку? Невже наважується найняти рибалку і разом із ним промацати дно гавані?» Сам не знаючи чому, Мален усміхнувся. «Розмова Батиста з незнайомцем закінчилася нічим». Рибалка відплив один, щоб знайти свої вудки, а той другий спостерігав за ним із набережної, щоразу дмухуючи на задубілі пальці. Минула ще година, зійшло сонце, і світло-зелена поверхня моря заіскрилось, наче риб'яча луска. У будинку Маулена на другому поверсі відшунилося вікно. Дружина готувала сніданок синові, який вирушав до школи о пів на восьму. Міст переходив чоловік, і Мален знав, що це його змінник. Все було як завжди. Чоловік у бежевому плащі то ходив уздовж набережної, то повертався на старе місце, невідривно стежачи за прилеглою частиною гавані та шлюбкою батиста. На англійському судні матроси, поливаючи шланга палубу, бігали босоніж мокрими дошками. В обшарпаній, пофарбованій шавці Маулена, що не коштувала і 50 франків, лежало 540 тисяч. Хто міг таке уявити? У простінку будки висіло дзеркало, що тріснуло. Маулен із цікавістю глянув на себе. Все теж бліде обличчя. Тонкі зморшки від морської солі, сірі очі, густі брови, сиві вуса. «Красиним себе уявив», – запитав змінник, що увійшов у цей момент, ставлячи на грубку бідончик із кавою. Може, і так, – підморнув у відповідь Маголен. Він дивився на шавку, дивився на зелену шлюпку та на людину із Лондона, що згоряла від нетерпіння на набережній. «Як тут не сміятись?» Якось само собою виходило. «Що прибуває?» – запитав зміник. «Десять вагонів ранніх овочів». В очах мало на той скрився, то зникав сміх. Все було дуже складно. Втім, не слід думати відразу про все. Буде час – розберемось. Спускаючись сходами, він уявляв собі, як розлютиться дружина. Побачивши, що він одягнув черевики – на мокрі шкарпетки. На розі вулиці біля кав'ярні Швейцарія Мелоен здалеку побачив дочку, яка поспішала за молоком для своїх господарів. Розділ другий. Наступні події могли розгортатись і так. Мален спокійно повернувся б додому і ніколи більше не зустрічався б із людиною із Лондона. Бачив він його лише вночі та рано вранці, і то здалеку. Так що були всі підстави вважати, що він навіть не знає його в обличчя. Однак поки Маулен обгинав гавань і перетинав залізний міст, прямуючи до будинку, зелена шлюбка Батіста повернулася прямо до рибного ринку. А людина з Лондона з байдужістю прямувала до місця, де повинен був причалити рибалка. У Мелоуна та й тоді була можливість пройти повз. Але як на гріх він зупинився, щоб подивитись на величезну скелю. А коли підняв голову, то перед очима з'явилася зелена пляма моря, освітленого сонцем. На передньому плані виднівся бежевий плащ, а за ним – блакитний сулет батиста. «Привіт, Маулен!» – сказав перехожий, що несе кошик крабів. «Привіт, Жозефе!» Адже ж він дав собі слово пройти ринок швидше – Нікуди не повертати з тротуару. Але тепер уже було пізно. І все звени шлюбки, на яку дивилися вони обидва. І Маулен, і убивця. А коли двоє дивляться на той самий предмет, дуже рідко трапляється, щоб вони не зустрілися поглядами. Відстань між ними не перевищувала п'яти метрів. Їх розділяв лише бронзовий причальний кнехт, вкритий інієм. Перецвітанкова мряка розвіювалась, повітря ставало прозорим, фарби – м'якими. Половину навколишнього світу зайняло море, гладке, без жодної зможки. Інша половина повільно прокидалась навколо блискучих рибних уловів. З глибини міста долинали дзвінки, удари молотка, стукіт, залізних штор, що піднімалися на магазинах. У своєму залізничному кашкеті із люлькою в зубах Малуен стояв, широко розтаючи ноги, і вдавав, що задивився на море. У людей часто буває така звичка, але краєчком правого ока не втрачав увагу фігури у беживому. У нього вигляд з людини, подумав він. Але, може, незнайомець узагалі, не звеселунів? Виглядає він дивно. Дуже худе обличчя із довгим загостреним носом і блядими губами. Кадик, що різко виступає. Хто він за фахом? Важко вгадати. Принаймні, не робітник. У нього великі, пещені руки. З рудуватим пушком та квадратними нігтями. Одяг такий самий, як на більшості англійців, мандрівників, які приїжджають у дюпе. Коричневий твідовий костюм. Скромний, але відмінного крою. М'який комірець, м'який капелюх, плащ гарної якості. Не можна було прийняти його за службовця. Щось невловиме у вигляді говорило у тому, що не веде він сидячого життя. Мален уявив вокзали, готелі, порти. Раптом малену спала думка. Можливо, безпідставна, але відповідна першому враженню. Незнайомець схожий на тих, хто працює в мюзик-холі або цирку. Він фокусник, черевомовець або навіть акробат. Батист зачалив свою шлюбку. Відвантажив на набережну корзину із вуграми. За кожним його жестом сумними, глибоко запалими очима, не випускаючи цигарку з пальців, що пожовкливі тютюну, стежив незнайомець. Негусто казав на вогрі Батист. Він кинув це англійцю тоном, яким може звернутися рибалка до будь-якого роззяви на набережній. А чи заговорить той свою чергу із Батистом? І чи не для цього англієць так довго чекав рибалку? Маулен розумів, що зараз він тут зайвий, але вже не хотів іти. Допоки рибалка вибирався на набережну, англієць трохи повернув своє худе обличчя – і два погляди, стривожені і здивовані, безсилі, відірвалися один від одного. Вперше схрестилися. І тут Малоун раптом відчув страх. Страх! А вбивця злякався цього стрілочника, що нерухомо стоїть на набережній. У кожному разі не дивитися на будку. Вбивця відразу здогадається, подумав Маулен. І, звичайно ж, Відразу подивився угору, не сумніваючись, що той простежить за його поглядом. «Він упізнає мене по форменому кашкеті і...» Очі англійця негайно метнулись до кашкета. «Ви досі не передумали прогулятись?» – запитав Батист. Відповідь Мелоуен уже не чув. Він біг геть, розтовхуючи ранковий натовп, біг доти, доки не опинився по той бік, Критого ринку Коли Мелен розвернувся Бежого плаща більше не було видно Мелен був упевнений Що незнайомець Як і він сам Втік І тепер з іншого боку ринку Свою чергою виглядає його в натовпі Зазвичай Тільки напоївши він лягав спати І вставав близько Другої години дня Час, що залишався до зміни Рибалив або щось майстрував Цього дня, провалявшись без сну годину в ліжку, він встав і почав одягатись. «Тобі чогось треба?» – вигукнула дружина, почувши знизу його кроки. Йому нічого не треба було, але спати не хотілось. Ще лежачи в ліжку із заплющеними очима, він думав про морські течії та робив підрахунки. Після того, як тіло впало у воду, приблизно ще дві години тривав відлив. А отже труп потягло на дно або віднесло у відкрите море. Це був не перший потопельник у Діпі, і, коли добре знаєш порт, неважко майже точно визначити, де тіло буде викинуто на сушу. Воно могло зачепитись за палі причалу, і тоді його довго не знайдуть. Але, можливо, труп поплив ферфератором тоді течія викине його на пляж. Як це сталося з тілом американки минулого літа? Мален зашнурував черевики і спустився вниз сходами, що тремтіли під його вагою, і як втім і весь будинок, збудований із легких матеріалів. "Ідеш?" здивувалася пані Маулен, зайнята пранням. "Іду". Це все, що їй потрібно було знати. Він підняв кришку каструлі, цікаво, що буде на обід. Пов'язуючи шарф, згадав про кашну змінника і вже на порозі набив люльку. З того місця, де він стояв, пляж було видно, але надто далеко, щоб розглядіти тіло та й і серед возів, що вивозили гальку. На рибний ринок Маулен потрапив, коли розпродаж уже закінчився, і кам'яні плити ретельно промивали. По той бік гавані виблискувала його будка, освітлена сонцем. І в ній чітко вимальовувався силует змінника. Маулен зазирнув у бістро. «Стопку кальвадосу!» – кинув він і сперся на стійку. «Чи не зустрінеться він із клоуном?» Так тепер Мелоуен називав незнайомця. Чесно кажучи, бажання бачити його не було. І все ж таки він шукав клоуна поглядом. Приморський бульвар був безлюдний. Великі готелі на зиму закривались, вікна їх зашторювались або замальовувались крейдою. Казино, як і шикарні магазини по сусідству, було закрито. Маулен ніколи не ходив у ту частину міста, де влітку йому не було місця, а взимку нічого робити. На бульварі ходили матері із дітьми. Приїхав на гільзою віз, а на пляжі робітники – Широко розмахували лопатами, навантажували інші вози. Маулен ішов повільно, засунувши руки в кишені, покурюючи люльку. Його можна було прийняти за робітника, який вийшов подихати свіжим повітрям. З байдужістю він окинув поглядом берег, облямований водоростями. Трупа там не було. Щоправда, одна купа водоростей здалека була схожа на тіло. І він підійшов глянути на неї, навіть поворушив ногою. Потім, не підводячи голови, повернувся назад до бульвару. І, коли спускався сходами, ніс до носа зіткнувся склоном. Як і вранці їхні погляди схрестились, великий переляк висловили очі англійця. Маулен помітив, що від холоду в нього посинів ніс, губи тремтять так що навіть тримтить сигарета. Продовжуй Маулен підніматися, вони торкнулися б один одного. Маулен зніяковів, ніби його викрили в брехні. Він відразу повернувся до моря і вдав, що дивиться на нього. Почувши кроки, що віддаляються, він різко обернувся. Людина з Лондона була вже далеко. А його розгонисті кроки надавали йому подібності із коником. «Хто він?» – він нагадував неприкайного, хворобливого дивака. І все-таки цей дивак привіз із Лондона валізу грошей і вбив спільника, щоб не ділитися із ним. Небіщик же, ким би він не був, Маулен, по суті, і гадки не мав. Він бачив його уночі, та й то здалеку. Знав лише, що той був одягнений у сіре і виглядав трохи щільніше іншого. Ось і все». Маулен пройшов повз готель «Нюхвен», єдиний на бульварі готелю, що залишився відкритим. У ньому була постійна клієнтура із комівояжерів. Клоун зник за казино, і Маулену не хотілося знову зустрічатися із ним. «У мене тепер 540 тисяч франків», – не дуже впевнено сказав собі Маулен, просто щоб позбутися його тривоги. Він знаходився за 100 метрів від м'ясної крамнички, «Де служила його дочка?» «Чи не дивно це?» Порівнявшись із крамничкою, він не побачив доньки. Мабуть, вона була на кухні. Натомість пані Лене, що сиділа за касою, кивнула йому. «Тобі і не втямки, що я багатшу за тебе», – подумав Маулен. Але чому ж він почувається не в своїй тарілці? Вирішивши, що Чарка друга оператива підбадьорить його, – він зайшов до кав'ярні Швейцарія. Час наближався до полудня. Почали прибувати пасажири пароплава, який йде о першій годині дня. Повторилися ті ж маневри, що й вночі. Після другої чарки Маулен раптом захотілося піднятися до себе в будку. Він увійшов туди, сильно захекавшись. «Чого це тебе принесло?» – здивувався зміник. Маулен підозріло глянув на нього. Він розумів, що неправий, але не міг з собою впоратись. «Тобі неприємно мене бачити? Та що ж ти взяв? Та вигляд у тебе такий!» Пролунав дзвінок, стрілочник відкрив третій шлях, а Мелоен глянув на свою шафку. Він хотів було щось сказати, злагодити незручність, але на думку нічого не спадало. Втім, не слід створювати враження, що він намагався зробити перший крок. «Чому це змінник мовчить?» Мелоон постояв дві-три хвилинки посеред будки, вдаючи, що стежить за траулером, що повертається з моря. Нарешті зітхнув і пішов, нічого не сказавши. «Ну й гаразд», – пробурчав він, спускаючись залізними сходами. Двері Молин Руш були відчинені. Дві жінки мили підлогу, а господар – колишній парижський бармен. Полірував дзеркало спеціальним розчином. Мален повернувся додому. Сідаючи за стіл, розгорнув куплену дорогою газету. «Ти мені нічого не хочеш розказати?» – запитала дружина. «Немає чого розказувати». Газета могла щось повідомити, ну хоча б у двох рядках – про валізу, про крадіжку, вчинену в Англії, або про фальшиві гроші. При цій думці Маулен насупився. А раптом і справді банкноти фальшиві. На вигляд клоун не був схожий на злодія та шахрая. А ось фальшиво-монетником, який працює десь у підвалі, що кріпиться над кліше, оперує друкарською фарбою та кислотами, він цілком міг виявитись. «Що з тобою?» – запитала дружина. «Що з ним?» «Та те, що він у сказі». Точніше, боїться, що збожеволіє, якщо гроші справді будуть фальшиві. Більше не їстимеш? Ні. Тільки б їй не надумалось докучати йому розпитуваннями. Сидіти було більше не сила. Підведешся? Захочеться йти, Але ж куди? Чи знайдуть принаймні труп? Скоро стемніє, отже все відкладається до завтра. Але ось чому, якщо потопельник зачепився за старі троси, і їх багато на дні гавані, тоді вже взагалі немає чого чекати. Його можуть виловити через місяць або взагалі ніколи. «Чому Ернеста немає вдома?» – роздратовано запитав він дружину. «Ти забув, що сьогодні він обідає у тітки?» Малуен знову вирушив в місто. Вже о пів на четверту засвітилися вогні вітрин та вуличні ліхтарі. Засвітилася його будка біля морського вокзалу. Стрілочника почало хилити в сон, але за чверть години це минуло. Безцільно побродивши вулицями, він нарешті влаштувався в куточку кав'ярні Швейцарія, де принаймні можна було послухати грамофон. У протилежному кутку сиділа вбрана камелія з лисицею на шиї. Маулен усміхнувся їй. Вона непомітно кивнула, і він мало не запропонував їй піти з ним. Але його зупинила думка, що в кишені має 20 франків. Як перевірити, чи фальшиві, чи справжні гроші у валізі? Іти з ними до банку не можна. От якби газети. Маулен почав переглядати щойно отримані парижські газети – і досить довго тихо сидів у своєму кутку, в теплі, слухаючи музику. За сусіднім столиком грали в доміно. Його знову потягнуло в сон, але це було швидше навіть приємно. Відчинилися двері. Вони й до цього відкривалися разів двадцять, але Мелоун не звертав на це уваги. А тут він різко підняв голову і побачив клоуна. Той увійшов і сів за одним із столиків. Між ними було метрів за три, не більше. Англієць не бачив Маулена. Коли підійшов офіціант, він розпорядився. Чарку коньяку. Клоун міг будь-якої миті повернути голову і побачити Маулена. Але цьому завадила Камелія. Вона рішуче підсіла до англійця і протягла йому руку. «А де твій приятель?» Він призначив мені побачення на четверту, а зараз уже п'ята. Маулен чув. Він боявся, що має статись. Йому здавалося, що все обов'язково закінчиться вибухом. Чоловік із Лондона відвернувся від Камелії, побачив стрілочника, і в його очах майнув жах. «Не знаю», – квапливо відповів він Камелії. «Я думаю, поїхав до Парижа». Говорив клоун із акцентом, але не сильним. Говорив повільно, не зводячи очей із Мелоена. Камелія торкнулася його за руку, щоб він повернувся до неї. «Навіщо це його понесло до Парижа?» Сидівши між двома вогнями, клоун зберігав спокій і навіть усміхався. «А я звідки знаю?» «Теді не про все мені повідомляє». Маулен зробив ще одне відкриття. У цієї людини або зіпсовані, або пожовтіли від тютюну зуби. «Офіціанте!» – укнув клоун. «Ти впевнений, що Теді немає в ДіП'є?» Схоже, Камелія здогадувалась про те, що сталося. Погляд у неї став важкий, і Малаулен подумав, що йому не хочеться, щоб так дивилися на нього. «П'ятдесят! І порахуй чарку, мадам!» Анлієць сплатив, не дивлячись на стрілочника і вийшов через інші двері, щоб не повертатися до нього обличчям. Залишившись одна, Камелія попудрилась, підфарбувала губи і, в свою чергу, покликала офіціанта. «Жозефа, якщо мене спитають, скажи, що я не могла більше чекати. Нехай приходить увечері до Молен -Руш. Я там буду». Коли чоловік у бежевому плащі увійшов до готелю Нюхенвей, господиня, що гордо сиділа за конторкою в глибині холу, повернулася до віконця буфетного. «Жермен, прилад, пану Брауну». І посміхнулася Брауну, який вішав плащ на вішалку. «Гарно прогулялись? На мою думку, ви недостатньо тепло одяглися для такої пори року. Тут у «Вітри сильні!» Він кивнув, усміхнувся, вірніше, зобразив усмішку і попрямував до бару. «Жермен!» знову піднесла голос господиня. «Пан Браун чекає на вас у барі. Господині готелю повній веселій жінці. Неважко було бути привітною. Віски, містере Браун!» запитав Жермен, тримаючи пляшку на поготові. Чоловік із Лондона сів у шкіряне крісло. містере Браун!» Було зрозуміло, що йому немає чого робити. Він бездумно дивився в простір, а якщо про що небудь і думав, на його обличчі це ніяк не відбивалось. Господині готелю він видавався дуже вишуканим. По перше, він був високий і худий, по друге, говорив мало і майже ніколи не сміявся. А до ви збираєтесь гостювати у нас, містере Брауне? Не знаю, можливо. А якщо вам хочеться замовити якусь особливу страву, не соромтесь. Взимку чоловік має час. Він кивнув головою. У котрій годині ви зазвичай встаєте? Сніданок вам будуть подавати у ліжко. Він розтягнув губи у вічливій усмішці. Допив віскі, зітхнувши, піднявся з крісла. Потягнув своє довге тіло по холу і в салоні знову, Ніби склався вдвічі, опустився в інше крісло. «Жермене, запаліть світло!» Пан Браун, як і раніше, і сумним виглядом дивився в простір. А коли на самоті сів за столик, неподалік двох комівояжерів, і, на думку, не спало б нікому, що в кишені у нього залишався всього фунт стерлінгів. А в цей час Маулен, сидячи вдома за вечерію, навіть не помітив, що його синок сперся на стіл. «Здається мені, ти ось-ось звалишся в гриб», – наважилась зауважити дружина. «Завжди ти говориш якісь дурниці», – відрізав він. Маулен узяв свій бідончик з кавою, сендвічі і, поцілувавши в лоб дружину та сина, одягнув кашкет. Пані Маулен була б дуже вражена, якби їй сказали, що її чоловік боїться – і найголовніше – боїться темряви. Спуск до набережної не був висвітлений. Маулен ішов так швидко, що мало не падав. У той же час він думав, що думка дружини щодо грипу не така вже і погана. Нехай у нього буде грип. Тоді на тиждень дадуть відпустку. Вогні набережної відбивалися у водах гавані. І було видно, як Батист направляє свою благодать Божу до причалів, замінюючи вудки на верші. «Привіт, Маулен!» – голос доносився із сирої імли, де тремтів вогник шлюбки. І світло це здавалося далеким, хоча був зовсім він поруч. «Привіт, Батисте!» Можливо, Маулен почував би себе краще, якби йому вдалося виспатись. Проходячи повз нього, він заглянув у кав'ярню Швейцарія, але англійця там не було. До себе в будку він піднявся похмурий, спізнився на дві хвилини і заступив на чергування, не обмовившись навіть словом із змінником. Світилися вогні Молен Руш. Туди вже підходили музиканти. Молен присів біля пічки і дивився на важелі. Розділ третій. Коли вранці після зміни Маулен тягнучи ноги увійшов у кухню, дружина ледь глянувши на нього вигукнула. «Ну, тепер бачиш, що в тебе грип? Хто мав рацію?» Вона зовсім не мала рації, ніякого грипу у нього немає, але вигляд і справді хворий, раз дружина це помітила. Щоправда, у неї особлива здатність чути, коли справи не клеються. Особливо, якщо йдеться про щось брудне і ганебне або про грошові труднощі. Вона першою помічає прищик у когось на обличчі або розпізнає брехню Ернеста. Не їж багато, зараз приготую тобі грох. Зазвичай, повертаючись із чергування, він їв розігріти м'ясо із картоплею. Але сьогодні навіть не присів до столу і, кинувши злісний погляд на дружину, попрямував до сходів. Ніколи він ще так не втомлювався після роботи. Ні, це було гірше, ніж Тома. Все тіло нило, голова тріщала, очі поколювало. А головне, його каламутило, як після вічайдушної пиятики. «Дай мені спокій!» – цикнув він на дружину, яка рушила за ним нагору. Він не мав сили дивитися, як вона буде борчати навколо ліжка, набредати йому порадами то ти не питимеш грох?» У відповідь він зачинив двері ногою. Розриваючи вуха, ревла тумана сирена. У кімнаті було холодно. Маулен шпурнув один черевик ліворуч, другий праворуч кинув штани на спинку стільця і залишився в одній сорочці, дивився на ноги. Невже його знову долатимуть ті самі думки? «Хіба мало минулої ночі?» Крадучись, ніби збираючись зробити щось погане, він босоніж підійшов до вікна і ривком відчинив його так, що затріщали рами. На вулиці стояв туман. І проте, придивившись, Маулен розрізнив метрів за 50 від будинку чиюсь фігуру. Він був задоволений тим, що налякав цю людину. Звичайно, налякав. Інакше для чого потрібно було так різко відчиняти вікно? Та ще й висовуватись з нього, як чорт із коробки. Так, він не помилився. Англієць-стрімголов скотився з укосу і попрямував до міста. Маулен ліг у ліжко, розмовляючи сам із собою, як це робив зазвичай у будці. Я неодмінно маю заснути, інакше не витримаю. Ну і ніч він сьогодні провів. Правда, не сталося нічого жахливого, нічого, що заслуговує на увагу. Попередня ніч була в тисячу разів драматичніша, за кілька метрів від нього вбили людину. Але це не на намеловано ніякого враження. Можливо, це пов'язано з тим, що тепер він знає вбивцю? Ні, звичайно ж, він з ним не розмовляв, не знав ні його імені, ні професії, ні причини вбивства. Не знав, чи не пограбував той когось, чи не друкував фальшивих грошей. Він нічого не знав. Але знав його. Знав так, що обличчя його стало звичніше Мелоуну, ніж обличчя швагра, якого він бачив щомісяця протягом останніх 15 років. До півночі набережна залишалася безлюдною. Прибуття судна із Нюхенвена пройшла як завжди. І пасажирів було дуже мало. Спочатку ніч була світлою, але потім туман, наче пароплав, привіз його із собою, затягнув воду і повільно поповз у гору, сріблячись під місяцем. Від нічого робити Маулен так набив грубку вугіллям, що чавун розпалився до червоного і довелося відчинити вікно. Він часто це робив. При зачинених вікнах йому здавалося, що він оглух. Коли ж рама відкривалась, він розрізняв і впізнавав будь-які звуки порту. Навіть не прислухаючись, говорив сам собі. «От Францеса виходить із порту. Непогана погодка для встановлення мережі». Або ж «Ось повернувся на своїй машині пан Баб'ю». Взагалі він не знав обличчя судновласника Баб'ю, який часто їздив до Гавра і повертався на своїй машині. Будинок його знаходився неподалік від морського вокзалу. І Маулен завжди чув шум автомобіля, що під'їжджав. Ось і все знайомство. Зараз із корми англійського судна завантажували солону рибу. Але навіть скрипка без стану не заважав Мелоуну розрізняти інші, слабші і дальші звуки. Близько першої ночі він почув плескіт води. Сто боку гавані, де батист зазвичай Причалював свою шлюбку. Він відразу все зрозумів. Тільки питав себе, чи один із батистом англієць у човні. Коли все ще в прозорому тумані шлюбка з'явилася посеред гавані, зрозуміли, що в ній знаходиться тільки англієць. Він не був моряком. Це було видно, як він справляється із кормовим веслом. А оскільки на шлюбці було лише одне звичайне весло, англійці довелося важкувато, тим більше, що він намагався не шуміти. Він загрібав то ліворуч, то праворуч, але, незважаючи на всі обережності, весло щоразу зачіпало за борт. Шлюбка нахилялася із боку в бік. Дивне видовище було у тумані. Людина в м'якому капелюсі Намагається вести за курсом незграбне суденце. Спершу Мелоун із цікавістю спостерігав за ним, але потім ніби не міг взагалі відірвати очей від шлюбки, нічого іншого не бачачи і не чуючи. У густому тумані, де шлюбка і людина здавалися іноді просто плямою, Мален продовжував все розрізняти, але особливо чітко у всіх деталях. Уявляв собі обличчя англійця Він не зміг би зараз з такою ж точністю нічого прогавити І не спотворивши пригадати риси обличчя швагера Або навіть власної дружини Шлюбка наближалася ривками І Малоун був упевнений, що гостроноса людина Дивиться зараз на воду своїми сумними очима Дивиться тривожно і смиренно коли постать його випросталась, Мелоун знав. Клоун підводиться, щоб розглядіти його будку, підвішену в небі, як паперовий ліхтарик. Шлюбка підійшла до місця, куди впала валізка. Витягнувши весло з води, людина встала на ноги. Але рухи його були такими незграбними і невпевненими, що човен весь час хитався. Мелоун вгадав кожен жест. Ось англієць розплутує лин. Ось багур стукає об борт. Потім йде у воду. Над причалами прокотився перший сигнал сирени. І через 10 хвилин туман поглинув усе навколо. Навіть залиті світлом двері молин руш. Тепер Мелоун міг би відволіктись, почитати газету чи подрімати біля вогню. Однак він залишався біля вікна, стримуючи подих, щоб не прогавити ні звуку, і невдоволено хмурився, коли скрипка без стану заглушував плескіт води. Пряма людина з Лондона знаходилась від нього приблизно за 15 метрів. Англієць явно нічого не знав про чергування припливів і відпливів. І, мабуть, не здогадувався, що відплив повільно відносить його у відкрите море. Він обережно занурював багур у воду, але озираючись помічав, що човен віддаляється від вибраного місця. Одного разу він навіть стукнувся об буксир. Батист, Малоен, будь-хто зумів би утримати шлюбку на місці, однією рукою підгортаючи кормовим веслом, а іншою орудуючи багром. Туман був білий і холодний, як лід, і здавалося твердий. Кілька разів Малоен ледве стримував кашель. А якби не втримався, людина підняла б голову, адже ж туманні звуки видаються ближчими, ніж насправді. Він міг би прогавити лин або випустити багур. Чим знати? З переляку він міг би навіть упустити весло, і тоді його понесло б до причалів. Чи вистачило б у нього духу закричати? Стояти на ногах англієць не наважувався через страх втратити рівновагу. Сидячи ж, він був скований у рухах, і тому весь час намагався влаштуватися зручніше. Мален люто повернув важіль, відкриваючи дорогу низці вагонів, і знову повернувся до вікна. На жодну мить він не згадав про вбитого, який його не цікавив. Вірніше, не займав жодного місця в його думках. Мелоен навіть не згадував його, помічав тільки пальто, капелюх, тінь, що гайдалась над водою. Тим мертвому, оскільки він мертвий, не потрібна валізка. А ось клоуну вона необхідна, до неймовірності. Лишень минулої ночі на цьому самому місці він скоїв злочин. Йому невідомо, чи знайдено тіло, чи були свідки. Чи розповідали вони про те, що сталося? Важко припустити, що такі думки не спадають йому на думку. Але замість того, щоб з першим потягом або судном покинути Д'юпе, він намагався знайти валізку. І при цьому в нього вигляд людини, що зневірилась. Такий вигляд був у нього вже вранці, коли він із зазрістю дивився на шлюбку Батіста, що перетинала гавань. Ще тоді Мелоуен передбачав, що він повернеться, але зараз йому було страшно бачити завзятість, з якою англієць продовжував свої пошуки в цій вологій імлі. Чи вміє він хоча б плавати? Мабуть, гроші потрібні йому позаріз. Мелоуен міг би просто посміятися з дивака, адже гроші лежать у його шафці, але йому навпаки було далеко не весело коли він чув, як Клоун невміло нишпорить багром по дну. Гарно йому буде, якщо замість валізки він виловить труб. А що, коли йому просто немає, за що виїхати із Дюпе? Чи, може, ці гроші призначалися комусь іншому? Цієї ночі Мелоун вперше забув про свою люльку. З боку наближались голоси. Він упізнав Камелію. Двері зачинилися, з гуркотом опустилися металеві штори. Останнім прийшов офіціант, який жив по той бік гавані, неподалік Малуона. Якщо годинами слухати, як щур гризе перегородку, то й від цього розлютишся. А тут людина креблась десь поруч, серед води, у тумані. Та ще й ти заздалегідь знаєш, що все це без толку, що нічого він не знайде. Уявляєш собі його смішний ніс, який ще більше витягнувся від розпачу. Мелин міг беззвичайно сказати собі, що особисто для нього все склалося якнайкраще. Але ні, він собі цього не говорив, це його навіть дратувало. Одного разу він навіть витяг з кишені ключ, відімкнув шавку і витягнув на стіл валізу. Валіза просохла, але зберегла сліди вологи що нагадували контури географічної карти. Жовті плями виднілись і на банкнотах, а за вікном, як і раніше, лунали сплески весел. Йому варто тільки крикнути. «Гей, ти, лови!» і кинути людині пачку грошей, щоб вона могла зробити задумане. «Ні, зовсім неможливо», – зітхнув Мелоен. І, замикаючи валізку в шафку, мало не залишив, Ключа на столі. Помітивши це, він зблід, бо зрозумів, відтепер він у владі нагоди, помилки, недогляду. Адже ж ключ міг знайти змінник і подумати, а раптом у Мелоуна горілка краща за мою. Йому доводилось прикладатися до пляшки товариша, а потім доливати її водою. Подумавши про воду, Маулен уявив собі почервонілі від холоду руки людини, що надривалася у гавані. Незважаючи на силу, з якою він завдав удару кулаком тієї ночі, англієць явно не привчений до важкої роботи. Може, він ще в Лондоні вирішив утопити товариша? А може, посварився за випивкою в молин Найбільше Маулену діяв на нерви звук багра – що занурюється у воду, звук який повторювався кожні дві-три хвилини. І так сотні разів. А на довершення всього розмірено вила сирена. І рев її був настільки потужний, що здавалось ось-ось рознесе все місто. У порівнянні із ним скрипка без стану був схожий на ніжну музику. О четвертій ранку Мелоен із радістю віддав би половину банкнот, аби побачити, що шлюбка попливла. І все ж, коли о чверть на п'яту він почув сплеск води від весел і зрозумів, що благодать Божа перетинає гавань. Він відчув порожнечу, що його заповняла. Роздивитися човен йому не вдалося. Навіть корпус англійського судна був ледь помітний у тумані. Розбиратися в тому – що відбувається, допомагали тільки звуки. Спочатку пролунав дзвін ланцюга, коли людина причала суденцем. Потім його кроки набережною, залізничним мостом і знову набережною. Маулен сказав, іде сюди. Щоб повернутися до міста, англієць має звернути до кав'ярні Швейцарія. А тоді звук його кроків стане слабшим. Але звук ставав сильнішим і нарешті завмер. Людина підійшла до підніжжя вежі. З обережності Маулен сів. В освітленій бутці чітко вимальовувався його силует. У нього було легко влучити із револьвера. Ледве він вмостився за столом покритим рваним листом промокального паперу, як сходи здригнулись. Хтось піднявся на першу сходинку. Маулен затамував подих. Зброї в нього не було. Він ні за що на світі не став би стріляти в людину з Лондона. Чому, він і сам не знав. «Якщо клоун не підніметься, я пожертвую 500 франків на каплицю», – вирішив Маулен. Каплиця стояла на вершині скелі неподалік його будинку, і дружини моряків ходили туди молитись, коли судна не повертались до порту. Пожертвую, як тільки обміняю банкноти, поправив він себе. Подумавши, що йому не вдасться вилучити 500 франків із грошей, призначених на домашні витрати, не порушивши підозр дружини. Англієць унизу вагався, і це було природно. Можливо, йому сказали, що стрілочник, якого він тричі зустрічав упродовж дня, працює у нічну зміну. А може він і сам Вистежив Мавлена, Чи не здогадується він, що валізку вже дістали з води? Отже, двоє знаходились зовсім близько один від одного. Їх долали думки про одне й те саме, але жоден не знав, що відомо іншому. «Якщо він підніметься, я віддам йому валізу». Анлієць піднявся ще на дві сходинки – «Може, він виділить якусь частину за мою працю?» Малою нові хотілося закричати, адже ж він був чоловік сильний, йому неодноразово доводилось вплутуватись у бійки у кав'ярні. Найстрашніше було те, що він незмінно уявляв собі худе і похмуре обличчя клоуна, яке з хвилини на хвилину могло з'явитись у дверях. Але ж ні, клоун відпустив перила». Галька заскрепіла під його підошвами. Може, йому ще страшніше, замелована, Чи його налякав дзвінок, що сповістив про наближення вагонів? Стріличник навмисне шумно перевів важіль і розрізав далекий звук рейок, що з'єднувались, з таким задоволенням, якого ще ніколи не відчував. У бістро на рибному ринку спалахнули вогні. Ніч наближалась до кінця. Ще більше години темряви, одна година, протягом якої Мелоун не знатиме, що робить той інший. Клоун зник, розчинився в молочному тумані, який ставав все більш непроникним. Долинали лише звичні шуми порту та міста. Залишалося вбити час, слухаючи, як входить у порт два траулери, які рухались дуже повільно, на осліп під оглушливе виття всіх своїх сирен. Маулен набив першу зазміну люльку і налив собі чарку горілки із пляшки змінника, який забув її на столі, там, де Мелоен, мало не залишив свій ключ. Починався день. Тепер все піде заведеним порядком. Почуються звуки ринкового дзвону, стукіт возів, гуркіт вантажівок, характерний скрип плетених кошиків з уловом. Голоси людей – хлюпання мокрої риби, що падає на плити бруківки. Маулен відкрив шлях вагонам зі свіжим уловом. Коли він востаннє підкидав вугілля у грубку, вже розведнялось. Але видимість не ставала кращою, ніж уночі. Автомашини їхали з увімкненими фарами, з'явилися вогні в будинках. Все в тих же будинках, де рано встають ті самі люди. Все гаразд? запитав змінник, відчиняючи двері. В порядку, відукнувся Мелоен, забувши, що напередодні вони посварились. Він глянув на свою шавку, переконався, що ключ у нього в кишені, і почав спускатись сходами залізні поручні, які були вкриті інієм. Щойно він пройшов морський вокзал і, як помітив біля краю, тротуару клоуна. Плащує промок, капелюх втратив форму. Чоловік стояв, засунувши в кишені руки, і дивився на нього. Клоун на нього чекав. Здавалося, він ось-ось зробить крок назустріч і заговорить. Мелоун не втік в бік, не ворухнув би пальцем, щоб захистити себе. Він заздалегідь прийняв рішення все вислухати і вчинити так, як йому скаже англієць. Навіть повернувся б у будку за валізою Хіба це непомітно на його вигляд? Але людина з Лондона не ступила йому назустріч, не заговорила. Очі його гарячково блищали, рот скорботно кривився. І він лише й дивився, як стрілочник проходить повз. Мелоун спіткнувся, хода його стала невпевненою, він чекав удару чи нападу. Потім повернув ліворуч, Дорога була настільки йому знайома, що він пройшов би нею із заплющеними очима. Обернутися він не смів і навіть відчув полегшення, почувши за спиною кроки англійця. На зупинці таксі стояли водії. Малин зрозумів, що перетинає ринок, але нічого не бачив довкола, принаймні нічого окремо, і не лише через густий туман. Він був захоплений однією думкою. Клоун його переслідує. Він прийшов до тями, лише почувши голос дружини. Ну, тепер ти бачиш, що в тебе гриб. Якщо вже мова зайшла за гриб, то це цілком по її частині. привід, готувати відвари, напускати на себе ще більш нещасний вигляд. І не боячись чоловіка, Шпикувати хлопця. Маулен був розбитий, спустошений, пригнічений. Проте йому треба було все обміркувати. Тільки не так, як це робить дружина, яка здатна по три дні обговорювати покупку каструлі або нескінченно пережовувати питання про те, чи брати Ернесту уроки гри на скрипці. Про це вже більше року говорять і в його сім'ї, і в швагра. Все обміркувати. Не виключено, що англієць блукає біля будинку. Йому відомо, що Маулен усе знає. Або, принаймні, може знати. Нести валізу в поліцію надто пізно. Але навіть якби не було пізно, Маулен зважився б на такий крок, лише згинітивши серце. Що станеться, якщо англієць залишиться в діп'є? Чи й надалі висуватиме свою клоунську голову за кожного кута? Мавлен підвівся з ліжка і відчинив вікно так само різко, як уперше. Але не побачив нікого, крім дружини Батиста, що розносила по хатах рибу. Та ще і своєї дружини, яка торгувавшись купувала оселедців. Знову оселедця. Він трохи поспав. Тепер за пеленою туману вгадувався жовтий диск сонця. Напередодні в цей час Маулен проти традицій був на вулиці. І, може, тому, що це було незвично, зберіг приємний спогад про своє безцінне хитання, особливо від стаканчиків, пропущених у Швейцарії. Найкращі кав'ярні міста, а не в якійсь забігалівці. Поза чотирма стінами серед шуму і натовпу руху. Краще думається. Дрібниці не заступають головного. Він одягнувся і тут, як слід було очікувати, на шум прибігла дружина. Сподіваюся, ти не збираєшся на двір. Дуже хотілося б уникнути сцени, але відчепись. Потім повернешся і почнеш скаритись, що захворів, а доглядати тебе мені, чи не дивно виходить. Живеш із жінкою 22 роки, маєш від неї дітей, ділиш із нею заробіток. А по суті, вона тобі чужа людина. І сама ж вина в усьому, нічого не розуміє і вічно пхикає. Вона навіть думки не припускає, що в дні, коли чоловік ходить грати у кулі, він має право повернутися на підпитку, ніколи не спитає, хто виграв. Більше того, вона сама не знає, що він найкращий гравець дієпа. Запевняю тебе, Луї, заткнись. Вона спокійно вислухала грубість, звикла, хоч раніше від такого слівця проплакала б три дні поспіль. За сім'ю відповідають тільки я, правда? Він глянув їй у вічі. Це я працюю. І гроші на шратву також я приношу. А якщо завтра я скажу, що ми багаті, що ж тоді, якщо завтра покажу тобі сотні тисяч? Він провокував її, і вона відступила. Але не тому, що була вражена, а просто хотіла припинити сварку. Але він не міг зупинитись. Вважаєш, я на таке нездатний? Ти ж це думаєш. Адже ж у нас тільки швагро розумний, бо служить у банку. Стривай же, саме я йому вручу гроші, щоб він відкрив мені рахунок. Тут йому полегшало. Він одягнув свій найкращий костюм із товстого синього сукна, який зазвичай рибалки носять у неділю. – Ти забув хустку, – сказала дружина. – Я нічого не забуваю, зарубай собі на носі. Його підмивало глянути на себе в дзеркало і посміхнутися своєму зображенню. Але він лише знизав плечима і вийшов. Вулиці ще не існувало, тільки перед будинком замостили п'ятачок тротуару. Маулен обходив калюжі, щоб не забрудити начищені черевики. На вершині схилу йому зустрівся Ернест, який повертався зі школи. Він поцілував сина в холодну щоку. «Поспішай, мати чекає». Нарешті він спустився до гавані, переконуючи себе, що має гарненько подумати. Іноді він озирався, дивуючись, чому ніде не видно незнайомця. Розділ четвертий. Була приблизна половина п'ятого. Вогні вже давно спалахнули, коли він побачив англійця, який виходив із поштового відділення. Маулен прискорив кроки, щоб йти за ним на відстані і обидва пішли вздовж вітрин. Що робила ця людина цілий день? Спав, бродив навколо гавані. Навряд, мав лендово походжав там туди-сюди, і, напевно, безустрівся без ним. Англієць йшов швидко. Було холодно, як і раніше скрізь панував туман, а в кінці причалу вила сирена. Біля антикварної кремнички він звернув праворуч. Далі йти було нікуди. Короткий провулок вів до греблі, неподалік готелю Ньюхенвей. Над входом готель наче два місяці. Світилися в тумані дві кулі із матого скла. Зліва з непроглядного мору долинало дихання моря. Чи відчув англієць, що за ним ідуть? Він жодного разу не обернувся, але прискорив крок. Хоча, можливо, просто хотів якнайшвидше – Дійти до місця. Просторий вестибюль готелю обставлений стільцями, кріслами, вішаками. Далі, розширюючись ще більше, він переходив у хол, де з лівого боку містилась конторка, а з правого – американський бар. У плетеному кріслі сидів чоловік в м'якому капелюсі на колінах. Він мав такий спокійний, такий терплячий вигляд, ніби їде у потягу і чекає на зупинку. А бачив він лише освітлений вестибюль, за яким стіною вставала сира ніч. Чоловік цей помітив, як із темряви вирнула постать у світлому плащі. Господиня, зайнята якимось рахунком, зі свого місця нічого не могла побачити, але мала здатність впізнавати людей ходою. А ось і пан Браун, сказала вона, посміхаючись. Коли Браун дійшов до середини вестибюля, на тротуарі з'явилася ледь помітна постать. Кілька секунд помаячила в тумані, а потім зникла. То був Маулуен. Чоловік з Лондона не знав, що на нього чекають, і йшов похмуро. Він підняв голову лише за три кроки від плетеного крісла. Ніс його зморшився, тонкі губи склалися в гримасу, яку він спробував видати за усмішку. Привітався англійською і простягнув руку. «Радий вас бачити, містере Брауне!» Чи сам Браун простягнув у відповідь руку, чи відвідувач схопив її? У всякому разі він довго і міцно тиснув її, наче більше не хотів відпускати. Господиня люб'язно пояснила. «Ваш друг з'явився, як тільки ви пішли, але за такого туману волів не розшуковувати вас містом, а почекати тут». Повернувшись до неї, Браун знову спробував зобразити зневажливу усмішку. «Хочете я запалю світло в салоні?» Це була кімната із великими вікнами ліворуч від вестибюля, навпроти їдальні, що була праворуч. Натиснувши кнопку на розподільчому щаті, господиня висвітлила салон. Сірий і тужливий, як приймальна дантиста. Негаючи часу, вона відчинила віконце у буфетну. Жармен, дізнайся, що панове будуть пити. Відвідувач нарешті відпустив руку Брауна. Віски, містер Браун. Підскочив Жармен. А вам, сер? Чудово, два віски. Вони увійшли до салону, плащ Браун зняв, а його супутник опустився в крісло і поклав ногу на ногу. Ви здивовані зустрітися зі мною, містер Брауне? Вони були приблизно одного віку. Але людина із м'яким капелюхом трималась настільки впевнено, що здавалася майже агресивною. Жармен подав віскі. Співрозмовники не зачинили двері салону. Так їм буде спокійніше, якщо не будуть говорити надто голосно. Атаку почав відвідувач. «Я збрехав би, сказавши, що не хотів би вас знайти у Дюпені». У вас уже стало просто манією час від часу їздити на континент?» Браун мовчав. Видно було, що він не був схильний до розмови. Він сумно дивився на співрозмовника, стискаючи руками коліно. «До речі, а ви зустріли тут свого приятеля Теді?» «Ні, розминулись. А тим часом його бачили у дієпі. В момент вашого прибуття». Через засклені двері виднілась господиня, яка виписувала рахунки для обох приїжджих і з цікавістю поглядала в їхній бік. У вас стомлений вигляд, містере Брауне, нездоровий. Знову печінка? Браун зітхнув, переклав ліву ногу направу і знову зачепив руки на колінах. Знаєте, продовжував приїжджий, чого мені варто було відмовити старого мітчала і їхати разом зі мною. Браун не ворохнувся, залишившись таким же похмурим і байдужим. І тоді виведений із себе співрозмовник підвівся. Двічі обійшов салон і, вставши за спиною Брауна, поклав йому руки на плечі. Цього разу той здригнувся, але ледве помітно. Залишився сидіти нога на ногу. Відвідувач сів і вже менше розв'язано, скоріше сердечно сказав. Старого Мітчела ви знаєте не гірше ніж я. 15 років тому, коли ви тільки но почали виступати у мюзік-холі, він уже був власником паладіума. І якщо пам'ять мене не зраджує, не раз підписував з вами контракти. Прекрасний зал, особливо чоловий фасад із великого сірого каменю. Та ви ж його напевно пам'ятаєте, тротуар, залитий світлом. Біля під'їзду низка машин. двоє полісменів, швейцар, розсильні. А над входом літери, що світяться, назва вистави. Все сліпуче сяє, так сліпуче, що позаду все чорним-чорно. Наприклад, стіна, вірніше, частина фасаду над антресолью. Браун закурив і знову опустив руки на коліна. Вам відомий і кабінет Мітчелла ж, правда? Він на самому верху під дахом на рівні карнизу, що навис над залом. Мітчел нізащо не хотів перебиратися в інше місце, хоча артистам не надто подобалось підніматися залізними сходами мало не на шість чи сім поверхів. Господині віддавала розпорядження жармену, який почався вірувати столи у їдальні. Зазирнувши в салон, він поцікавився. «Панове будуть їсти разом?» «Звичайно», – відповів знову прибулий. Браун промовчав. «І нарешті, вам відомо, містер Брауне, що в суботу того тижня Мітчел вирішив продати свій заклад одній із компаній? Про це написала вся преса, шкодуючи, що старого мюзик-холу не стане». Вам, очевидно, відомо також, що продаж відбувся близько трьох днів у кабінеті Мітчела, і покупці відразу вручили йому завдаток у 500 тисяч фунтів. Це цікаво. Кажуть, Мітчел пішов на такий крок лише для того, щоб дати посаг дочці. Але це вас не стосується. Займемося подіями суботнього дня та вечора. Банкноти замкнені у сейфі Мітчелла, оскільки банки вже закриті. Закінчується ранкова вистава. І, як завжди, Мітчел навіть не виходить обідати із будівлі театру, перекусивши сендвічами у своєму барі. Ви знаєте цей бар? Той, що на другому поверсі із вікнами, що знаходиться якраз позаду літер реклами, що світяться? Одне із цих вікон завжди відкрито щоб дати вихідь новому диму. О восьмій вечора гроші все ще в сейфі. О пів на дев'ятту Мічелл забирає з каси денний виторг і відносить до себе в кабінет. Біля залізних сходів, що ведуть туди, завжди чергує службовець, чий обов'язок нікого не впускати. За кілька метрів від кабінету на карнизі Мічелл влаштував маленький майданчик, Звідки одночасно видно і зал, і сцену. Браун покірно слухав. «Я майже закінчив, а тепер будьте уважні». Мітчелл йде з кабінету і проводить точно 20 хвилин на карнизі залу для глядачів. Коли він повертається до себе, сейф порожній. «Сходами ніхто не спускався і не піднімався», – так стверджує охоронець. Проте трохи пізніше я дізнаюсь, що друзяка Браун випив у барі склянку пива. Уявляєте, потрапити туди можна тільки з фасаду. Тобто піднявшись стіною з опорою на шви між камінням. На мій погляд, такий акробатичний трюк під силу лише одній людині. А тепер про мою місію. Шумні вигуки сповістили про появу камівояжерів які, не заходячи в салон, влаштувалися в барі. Браун знову змінив ногу. Татусь Мічелл – непогана людина. Кажуть, що на артистах, які працювали на нього спочатку в провінції, а потім у Лондоні, він за 30 років нажив велике багатство. Можу присягнути, що це не так. І отримані ним 500 тисяч фунтів – майже все, що він має у своєму розпорядженні – щоб дати посаг дочці і скромно дожити до кінця днів. Він запросив мене у відомий вам кабінет і сказав, що йому начхати буде злодій покараний чи ні. Але що він будь-що хоче повернути свої гроші або хоча б частину їх. Це вам зрозуміло? У Брауна, мабуть, пересохло в горлі. Він сьорбнув віскі, протримав його трохи в роті і проковтнув. «Ми у Франції, це полегшує ваше становище. Мічелл задовільниця п'ятьма сотнями тисяч франків і готовий пожертвувати виручкою від обох суботніх виторгів». Настала мовчанка, чулися тільки удари куль. Більярдна була поруч із баром, хоча ні столу, ні гравців не було видно. У загальній симфонії звуків сирена з молу служила ніби невиразним і похмурим акомпанементом. І знаєте, містер Брауне, що я, інспектор Моллісон, відповів бідному друзяці Мітчелу Я сказав ось що. Спробую зустрітися з феноменом, якого ми у Скотланд-Ярді називаємо невезучим. Цей тип надзвичайно спритний. І не вперше розгулює постійно із такою легкістю, як муха. Вперше йому довелося кинути здобич і втекти по дахах. У другій на нього напали на вулиці, коли він повертався додому. А по-третє, вкрадене цінності виявилось фальшивими. І ще я додав, якщо я застану його вдома у Нюхвені, в товаристві його маленької та такої милої дружини, яка вже має двох дітей, Переговори будуть легкими. Невдачливі, по суті, і мухи не скривдять. Але якщо до того, як я потисну йому руку, він встигне зустрітися з Теді, все стане набагато важче. До речі, ви бачились із Теді? Браун опік собі пальці недопалком. «Скільки ви сказали, там було грошей?» – запитав він. Інспектор Моллісон постукав по столу, щоб йому принесли ще візки. Біля 600 тисяч франків. Ви, мабуть, побували у мене в номері. Я попросив господиню дати мені сусідню кімнату. Я розповів, які ми друзі. Схоже, ваші двері не так добре зачиняються. А ви побували у мене вдома, у Нюхвині? Ваша дружина почастувала мене чаєм. Сама вона тим часом купала дітлахів. Старший справжній кріпак для свого віку. І що вона вам сказала? Що вас знову послали до Амстердама? Не дуже добре обманювати дружину. До речі, на буфеті лежав рахунок за газ. Перехопивши мій погляд, ваша дружина почервоніла і опустила рахунок у ящик». Браун усушив до дна другу порцію віскі і підвівся. «То що мені передати друзяці Мітчелу, наполягав інспектор. і «Я обіцяв зателефонувати йому сьогодні увечері. Тільки за такою умовою він погодився не приїжджати сюди особисто. Уявляєте собі, він хотів будь-що приїхати особисто. А йому як-нияк уже стукнуло 72. Я можу піднятися до себе у номер?» – запитав Браун. Невідповідаючи інспектор теж підвівся, підійшов до співрозмовника і невловимо швидким рухом промацав кишені Брауна, щоб переконатись, що він беззбройний. «Я буду чекати на вас у холі». Браун залишив на крісті в салоні плащ і прийшов повз усміхнену йому господиню. «Коли будете обідати, містера Брауне, чоловік приготує для вас і вашого друга чудову камбалу, «Хвилинку, я зараз». Сходами Браун піднявся звичайним кроком, хоча прискорив його на останніх щаблях. Було чути, як він відчиняє двері. Озирнувшись із виглядом людини, яка милується меблюванням, інспектор тихо запитав господиню. «Це точно? Другого виходу тут немає?» Він насупився, звів очі до стелі і злісно глянув на галасливих гравців у більярній. «Нічого не чути», – несподівано процідив він. «Що ви хочете сказати?» «Я». Хазяйка в свою чергу підвела голову. «А по терасі хтось ходить». Вона забула попередити, що над їдальнею та холом є відкрита тераса, куди виходять вікна номерів. Інспектор кинувся на вулицю, побачив ходу постать, що летить із висоти чотирьох метрів. Чоловік відразу схопився і метнувся вздовж будинків. Переслідувати його було марно. Постоявши на краю тротуару, Молісон набив люльку і повернувся до готелю, і оголосив Пообідаю пізніше. А містер Браун, сьогодні він, мабуть, не буде обідати. Наприкінці вокзального породу над погано освітленим службовим приміщенням була вивіска комісар поліції. Інспектор зустрівся там зі своїм французьким колегою. Вислухавши Моллісона і дещо записавши, той відразу сповістив телефоном поліцейські дільниці та жандармські відділення округу. «Кажете, він без грошей?» «Принаймні, без французьких. Я запитав у службовців готелю. Йому навіть цигарки купував розсильний. А я знаю, що це означає. Тоді ми візьмемо його ще до полудня». Щоб повернутися додому, малону треба було перетнути центр міста. Переходячи від однієї освітленої вітрини до іншої, він опинився на вулиці Сент-Ойн. Минув крамничку торговця люльками, але відразу повернувся і, недовго думаючи, увійшов до неї. «Мені потрібна люлька пінтова із бурштиновим мундштуком». «Бурштин справжній?» Він купив люльку за 250 франків. Таку вони подарували усі разом помічникові начальника вокзалу із нагоди нагородження орденом до 35-річного ювілею служби. Відразу біля прилавку Маулен набив її тютюном і закурив. Все ж таки маленьке задоволення. Тихенько покурюючи, що він пройшов кроків із 20. І тут його погляд зупинився на м'ясній крамничці. Де служила дочка. В інших крамничках було багато народу, а тут уже опустили жалюзі, м'ясо прибрали у холодильник. У крамничці не було нікого, окрім Анрієти. У сабо непричасана, вона старанно намивала червоні плити підлоги, повернувшись спиною до вулиці. Її коротка сукня, що задерлась, відкривала ноги вище коліна і навіть смужку шкіри над чорними панчохами. Курячи люльку, Маулен перетнув вулицю і гукнув з тротуару. то. Не випускаючи з рук ганчірки, вона обернулась і сказала. «Ти? А я злякалась!» й ж казала, що підлогу миє служниця!» «Тепер не миє. Господиня каже, що в неї і так роботи багато». Сам не знаючи чому, Маулен відчув себе приниженим. «Може, тому, що вони розмовляли через грати?» а може тому, що Андрієта не припинила роботи, щоб поговорити з батьком. За кімнати, за крамничкою, долину верескливий жіночий голос. «Що там у вас, Андрієто? «Нічого, мадам!» Мален зрозумів, що йому краще піти. «У тебе гарна люлька», – зауважила донька, викручуючи ганчірку, що хлюпала. «Мама подарувала». Почувши кроки, на порозі з'явилась відгодована жінка із поросячим обличчям. «Анрієто!» «Так, мадам!» – пролепитала Анрієта, і її волосся знову звесало над відром. «Я ж заборонила вам розмовляти із чоловіками!» Господиня м'ясної лавки вдавала, що не бачить малина, і зверталася тільки до Андрієти. «Та це ж мій батько!» – заперечила дівчина, – розпластавши ганчірку та підбираючи воду. «Та хоч папа римський, у вас ще кухня не прибрана?» Маулен знову бачив тільки спину доньки та її надто високо оголені ноги. Тротуаром повз нього йшли люди. Андрієто. гукнув він. Вона не посміла навіть обернутись. Крамарка стояла на місці, чекаючи, що піде за кинутим їм викликом. «Збирай свої речі, доню!» «Це що таке?» – розлютилася Мегера, стопивши вперед і заклавши короткі руки в кишені фартуха. Маулен взагалі був упертий, а зараз до того ж сам до ладу не знав, чого хоче. Він міг би перекинути усю крамничку, але йому здавалося, що гідніше залишитися на вулиці. «Анрієто, зараз же йди, закінчи прибирання на кухні!» «Так, мадам!» «Анрієто, забороняють тобі туди йти!» «Збирай речі і негайно йди за мною!» Сцена ставала комічною, і зрозумівши це, Мален завівся ще більше. До того ж, і він, і Крамарка вдавали, що не помічають один одного. «Якщо хочете, можете звільнитися, Анрієто, але за тиждень. Взагалі, я виставлю вас у будь-якому разі. Немає чого вам робити у мене в будинку. Але спершу відпрацюйте тиждень!» Андрієтто, кому я сказав, іди, одягайся. Андрієтта витерла очі тильною стороною руки і, не випускаючи ганчірки, подивилась на господиню, потім на батька, який маячів по той бік рад. Зрозуміла? Ви чули, Андрієтто, попереджаю, що у разі потреби викличу поліцію. От і чудово, кличте, відпарював Малуен. Він і сам не знав, як вчинив би в такому разі. Він мав рацію і тому розпалювався дедалі більше. Востаннє повторюю, ходімо зі мною. Анрієта втекла до будинку. Хазяйка, щоб не показати, що здається, ще постояла, спершись на касу. Мален відчув, що димів, забувши навіть, що тримає в зубах люльку вартістю 250 франків. «Я не маю права залишати доньку в цьому будинку», – повторював він собі, хоч і без особливої впевненості. «Коли в тебе 500 тисяч франків, а то і більше». З того місця, де він стояв, можна було бачити скляну будку, де в шафці із нефарбованого дерева лежала валіза. Крамарка пішла, з задньої кімнати долинули голоси, і Мален розчув схлипування». Він ходив туди-сюди, кам'яний погляд, стиснуті зуби. Йому необхідно було переконатись, що він здатний виявити рішучість. Навпроти був паперовий магазин, а поруч – крамничка депських сувенірів. Нарешті він обернувся. Андрієта йшла через крамницю у капелюшку і пальто з валізою у руці. Вона відшунила грати. «Навіщо ти це зробив?» – запитала вона. Ступаючи поруч із батьком. Потім вона збирається скаржитись до комісара із трудових суперечок. Якби пан Лені був на місці, трапилася би бійка, адже ж він справжній звір. Маулен зневажливо посміхнувся і, згадавши за люльку, задоволенням зробив затяжку. «Покладися на свого батька», – промовив він, коли вони зрівнялися із кав'ярнію Швейцарія. Крізь фіранки він помітив камелію, яка, як завжди, самотньо сиділа у своєму кутку за чаркою м'ятного лікеру. Розділ п'ятий. У будинку над кручею вибухнула несподівана смішна та огидна сцена. Цього дня пані Маулен вимила житло так капітально, що де-не-де -де досі виднілися вологі сліди. За хвилину до того, як Маулен із Анріетою переступили через поріг, ні батько, ні мати, ні дочка не передбачали, як розгорнуться події, але скандал уже висів у повітрі. Піднімаючись схилом, Андрієтта зітхнула. «Що тепер мати скаже?» «Що тепер мати скаже?» – питав себе Маулен, повертаючи ключ у замку. «А чому, власне, вона має щось сказати? І який сенс Андрієті турбуватись, що скаже мати?» У кухню він увійшов першим, відразу постаравшись зайняти якнайбільше місця. Анрієта затрималась у темряві коридору, тому пані Маулен запитала. «Ти з ким прийшов?» «З твоєю донькою». Буря вибухнула не відразу. Пані Маулен накрила на стіл і знову заговорила, вже розливаючи суп по тарілках. «Чому вона взяла сьогодні вихідний?» Вона не брала вихідного, це я наказав їй покинути роботу. Дуже розумно. Це була остання мить тиші. Потім стало не чути ні цокання будильника, ні бурчання плити. Що ти сказала? А в тебе завжди так. Місяцями мовчиш, все терпиш, усе ковтаєш, а в самий невідповідний момент робиш велику дурість. Ах, виходить, я зробив дурість? По-твоєму, треба було залишити Анрієто у цій крамниці? Де перехожі бачили її голий зад, коли вона підлогу миє. Їж, подивимось, як ми тепер викрутимось наприкінці місяця. Думаєш, я не розумію? Чого не розумієш? Твоїх натяків. Мовляв, я мало заробляю. Не можу пригодувати сім'ю. Чи не так? Я... Перший удар кулака... Струсанув стіл. Став початком нового спалаху сварки. Тепер важко було знайти зв'язок між репліками. Без жодної видимої причини чоловік і дружина перескакували з однієї теми на іншу. Тільки тому, що, на думку спадали, особливо уїдливі слова. «Скажи, що я п'яниця!» «Я цього не говорила, але повторю, ти випив! А варто тобі випити, ти стаєш іншою людиною!» «Чуєш, Анрієто, твій батько п'яниця, зате мати свята!» Андрієта плакала. Пані Мален машинально відправляла до рота шматки хліба, але забувала їх рожовувати. «Твоя сімейка і так досить дорікала мені, що я простий робітник, наче твої родички більш оварті. Чорт знає, кого вони із себе корчать, а в каструлю їм покласти нічого». «У всякому разі ми хоча б вихованіші, ніж...» Далі суперечка стала ще більш плутаною та безглуздою. «Двадцять років я із тобою мучусь!» «Не знаю, що мене тримає». «Від чого?» «Від тату!» «Так, так, глянь на свого батька! Гарний!» «Може, я припав би більше тобі до смаку, якби виклав на стіл п'ятсот тисяч франків? Га?» «Ти мені гидкий, забирайся, проспись! За п'ять сотень тисяч франків вся твоя родина прибіжить мені лизати п'яти! Забороняю тобі! Тату, маму!» Злетіла рука, але вдарила лише по столу. І через кілька секунд із гуркотом рюкнули вхідні двері. Мелон, забувши бідончик із кавою та сендвічі, кинувся до порту. «Їж!» Кинула пані Маулен, завтра він про все забуде, а ось місця тобі до свят, певно, не підшукати. У готелі Ньюхенвей інспектор Моллісон самотньо сидів за столом, накритим на дві персони, і неквапливо обідав. З інших столів на нього поглядали із поважною цікавістю. Це людина із Скотленд-Ярду, пошибки повідомив господар готелю який вийшов у поверському капелюсі привітатись із клієнтами перед обідом. А пан Браун? Схоже, це славнозвісний англійський грабіжник. Хазяйка за конторкою вже підбила підсумок. Браун заборгував 420 франків, яких їй, мабуть, не бачити. Туман ще не розвіявся, а тепер це був звичайний туман, що висів над Ламанчем половину зими. Проте сирена, як і раніше вила. Від дихання перехожих у повітрі піднімалася біла пара. До половини десятої Маулен не помічав зі своєї будки нічого особливого. Він поклав нову пінтову трубку на стіл і час від часу поглядав на неї докірливо, наче вона в чомусь завинила. Повертаючись ліворуч, він побачив світло у вікні свого будинку, і на лобі з'явилися зморшки. Нічні таємниці почалися з траула Францета, який закінчив навантажування вугіля, щоб за годину із початком припливу вийти в море. Прожектор, підвішений до вантажної стріли, висвітлював палубу. Кошики з вугілям розгойдувались, одна за одною перекидалися у трюм. Раптом на освітлену частину палуби виронули з пітьми троє у цивільному. Один із них щось сказав. Але що саме, Маулен не почув. І відразу хтось із матросів побіг шукати капітана сусідню певнушку. Розмова відбулася у променях прожектора. Стрілочник упізнав у ньому співробітника поліції. Він бачив, як усі троє ходили палубою, потім зайшли у радіорубку. А набережною в цей час крокував жандарм у формі. І також кроки долинали з іншого боку гавані. Поліцейські оглянули решта суднів. Фан-фараон і пішов-пішов, які готувалися вийти на ловлю у ніч. Коли з оглядом було покінчено, три постаті не пішли, а почали прогулюватись набережною, нахилятися над баркасами, зазирати у вікна кав'ярні. За 30 років Маулону доводилось 100 разів бути свідком подібної картини. І найчастіше це починалося із телеграми з Парижа. Взяти під спостереження вокзали, порти, усі прикордонні пропускні пункти. Він бачив, що Камелія нічого не помітила і, як завжди, однією із перших увійшла у муленруж. Час минав. Маулена хилило в сон. Він відчував тяжкість у всьому тілі і сердився, що не захопив із собою кави. Кілька разів між десятою і дванадцятою починав клювати носом. Але повністю не відключався і навіть зманеврував одного разу стрілками, мабуть, у півсні, бо раптом побачивши вагони, не відразу зрозумів, чи справді повернув важіль, чи це йому наснилось. І, як завжди, швидкий д'юпе Париж виструнчився сяючи вікнами на першому шляху у той самий момент, коли пришвартувалося судно – і біля трапа виник комісар поліції, який нечасто дозволяв турбувати його вночі. Нічого надзвичайного не сталося. Пасажирів спочатку направили до паспортної зали, потім до оглядової. Але крім комісара біля поїзда стояв жандарм, і цього було достатньо, щоб усе набуло незвичайного характеру. Огляд, мабуть, був найретельнішим. Перший пасажир вийшов і зайняв своє місце в потязі лише через 10 хвилин. За ним у вагон сіли 5, потім 7, 10, 15 чоловіків. Нарешті з доглядової зали з'явився старий у шубі з двома валізами у супроводі дівчини. На вигляд вони здавалися багатими пасажирами, і провідник погальмував вагон, кинувся було взяти багаж. Але старий – не віддавав валізу і стривожено дивився на всі боки. Навіть здалеко він привертав до себе увагу. І не тільки дорогою шубою, а й довгим, як у актора з сивим волоссям, що спадало на каракуловий комір. Коли часто спостерігаєш за висадкою пасажирів і суден, неважко вгадати, що відчуває кожен приїжджий. Старий і дівчина, як усі ті, хто не їде парижським потягом, а залишаються в д'юп'є. І явно не знали, куди подітись. Взимку в д'юп'є зазвичай не дуже добре обслуговують приїжджих. Старий марно шукав службовця готелю чи шофера таксі. Двічі він зупиняв перехожих, але ті не розуміли його або не могли допомогти порадою. Нарешті приїжджими зайнявся один із носіїв. Він повів їх уздовж поїзда, Обійшов паровоз і за кілька хвилин старий із дівчиною поїхали на таксі. Потяг теж пішов. Почали закриватися вокзальні служби. Маулина мучила спрага. І він тішив себе думкою, що як тільки все вщухне, він швидко збігає в молинруш випити чогось гарячого. Але надія виявилась марною. Щойно стигла суєта на пероні, як раптом виявилось незвичне пожвавлення. Мален, наприклад, побачив у різних місцях чотирьох жандармів із блискучими галунами. Потім ще дві постаті, мабуть, теж жандарми, але через темряву не розглядів їх мундирів. Комісар теж не йшов. То був чоловік маленького зросту худий у цивільному плащі, в обтяжку та лакованих черевиках, які поблискували щоразу, коли він перетинав світле коло під газовим ліхтарем. Він постійно і нервово метушився, переходив з місця на місце. І всюди, де він зупинявся, хтось стояв на посаді – жандарм, інспектор у цивільному чи поліцейський. Операція велася із розмахом. Маулен бачив лише малу частину її, але був упевнений – що мережа розкинута по всьому місту. Чи не людину з Лондона вони шукають? Маулен знайшов, що це цілком можливо. Того ніде не було. Останні сумніви стрілечника зникли, коли на тротуарі з'явилася нова постать. Тут уже неможливо було помилитися. Той, хто прийшов, був дуже схожий на англійського детектива, який час від часу приїжджав у Дюп'є – для стеження або спостереження. І по тижні, а то й по два, простоював біля кожного судна, що прибувало. Цей попрямував у Муленруж, що говорило про його знайомство із містом. Поки він там перебував, Малон зі напокоєнням стежав за вхідними дверима і розхилювався ще більше, коли побачив, що поліцейський вийшов звідти разом із Камелією. Його вона не поведе у сусідній готель. Мабуть, у кабаре було не дуже зручно розмовляти, і тепер вони погоджали тротуаром біля підніжжя залізної вежі. Пройдуть метрів сто, круто повернуть і назад. Інспектор тримався спокійно. Нічого не записував. Іноді кивав, наче на знак згоди. Камелія ж говорила, захлинаючись, чи то від злості, чи то від хвилювання. Одного разу навіть чепились руками в інспектора, але той, не припиняючи прогулянки, обережно звільнився. Ще напередодні Маулен подумав, що коли його допитуватимуть, він втратить голову. Тепер на свій подив він був так само незворушний, як і поліцейський. З висоти своєї скляної клітки він спостерігав за цією парою, за жандармами, іноді за комісаром, який з'являвся то на одному, то на другому посту. Реконструювати перебіг подій було неважко. Лондонську поліцію повідомили про пограбування, але, можливо, завершилось вбивством, і слід привів у ДІП. Місцевого комісара також сповістили, і він почав розшук людини у плащі, намагаючись, бодай, перешкодити його втечі. Саме тому обжукали траулери перед відплиттям. Закрили вихід із порту, взяли під нагляд дороги та вокзали. З висоти будки вся ця вистава не справляла великого враження. Люди зайняті у грі, здавалися зовсім маленькими. Але перебіжки комісара від одного посту до іншого навіть комічними. Найбільше мало непокоїла Каміла, який явно накипіло на серці. Чи сказала вона вже інспектору з Ярду, що ті двоє з Валізкою заходили до Моленруж і вийшли звідти разом? Може, вона навіть бачила, як вони попрямували до гавані? І якщо так, то увагу інспектора неминуче приверне будка, що світилася у темряві, як маячний ліхтар. На набережну вискочило таксі і повільно, мов невпевнено, пішло вздовж тротуару. Порівнявшись із парою, що крукує. Машина зупинилась. На тротуар вийшов сивий старий і спершу потис руку інспектору, а потім недбало й камелії. Якийсь час вони розмовляли втрьох, але жінку вже відтіснили на другий план. Вона повернулась до Моленруш, нею більше не цікавилась, а інспектор уже з менш байдужим виглядом розрахувався за таксі, яке повернуло до міста. Подальші вчинки людини з Ярду і сивого старого спочатку здалися Малеону загадковими. Вони зупинились біля входу до вокзалу. Інспектор почав нехвапливо оглядати землю навколо. Жестом позначати простір за три метри від вокзалу, де після прибуття пароплава стояв парижський потяг. Потім інспектор попрямував до судна і кілька разів пройшов повз нього набережною. Причому старий спокійно і покірно ішов за поліцейським. У Маллиона звозились зіниці. Напружилось тіло, запрацював інстинкт самозбереження. Він не дивився на шафку, де лежала валіза. Здавалося, ним рухає страх. Хвилин п'ять, упертий, набридливий, він розмірковував, але нарешті наважився, ретельно зачинив вікно. Набив вугіллям рубку і пошургав кочергою, щоб полум'я розгорілося краще. Тільки після цього в нього вистачило духу присісти до столу, витягнути ноги і, дивлячись у простір, набити нову люльку. Тепер він не бачив, що відбувається на набережній, насилу розрізняв дахи найближчих будинків. А незабаром шибки будинків запітніли, посіріли і стали білими. Наче матові. Лише вони, троє стрілочників, знали цей секрет. Узимку, коли будка опалюється, потрібно залишити одну раму відкритою. У такому разі скло зберігає прозорість і видно, що відбувається зовні. Один із них, який страждає на ревматизм, вважає за краще навіть не гасити вогонь, щоб не було протягу. Мале не був дурніший за англійського поліцейського. Він знав, що погоджаючи вздовж судна інспектор із ярду ставить собі запитання, яким чином валіза із банкнотами минула митницю. Він неминуче пройде шляхом спільника до Млинруж, а вийшовши звідти, озирнеться навколо, і що він побачить? Скляну будку. Якщо він її не помітив досі, то лишень тому, що знаходився надто близько від неї. не відсунув стілець, поклав ногу на стіл, і відкинувся назад, зробив кілька глибоких затяжок. Все, що відбувалось, так мало й чіпало, що він просто зганяв із губ мимовільну посмішку. Коли на залізничних сходах почулися кроки, він вдав, що дрімає, що було втім неважко. За кілька секунд пролунав стукіт у двері, і Маулен пробурчав. Увійдіть, зайшов інспектор. Малоен подумав, що якщо двері залишаться причиненими, шибки відпотіють. Він підвівся і зачинив двері, сердито глянувши на відвідувача. «Що вам тут потрібно?» Ну, як не посміхнутися, бачачи, з яким подивом поліцейський дивиться на шибки будки. «Я із скотланд ярду і хотів би щось у вас дізнатись». Тильною стороною рукава інспектор протер скло та спробував визначити, що звідти видно. «Ми де, у Франції чи в Англії?» – нахабно спитав Мален. Інспектор здивовано обернувся, глянув на грубку, пінтову люльку, покритий старим промокальним пампером стіл і пляшку із фіолетовим чорнилом. «Я працюю у конторі з французькою поліцією», – сказав він. «А хто це мені підтвердить?» Мален був у захваті від того, як грає свою роль. «Якщо наполягаєте, я можу покликати комісара, але справді ж не варто. Я поставлю вам кілька запитань. Ці рами завжди закриті?» «Завжди. А як ви влаштовуєтесь, щоб бачити вагони?» «Ну, хто мені повірить, якщо я скажу, що в таку хвилину мені хотілося розсміятись?» – подумав Маллен. Але то була правда. Рухом голови вказав на ту частину скла, яку інспектор витер рукою. «Я роблю, як ви», – відповів він. «Останні ночі ви не помічали нічого незвичного?» «А що ви називаєте незвичним?» «Нічого. Дякую вам». Інспектор ще раз окинув поглядом стілець. Грубко, стіл, чорнило і навіть шавку. Торкнувся рукою капелюха і вийшов. Тільки тоді Мален відчув, що в нього пересохло горло. Цей момент він дорого віддав би за чашку кави. Горілки в пляшці вже не було, а змінник цього разу не забув замкнути свою шавку. Мален більше не міг відкрити раму і визирнути на двір. Спека ставала нестерпною. Він зняв піджак, розтебнув сорочку на грудях. Легкий шум показав, що пішов дрібний листопадовий дощ. Навіть не рухаючись з місця, Мален явно уявив собі нічний пейзаж. Лінії жовтих вогнів із розмитим дощем-ореолами, блискучі мокрі вулиці, темні набережні, води гавані, вкриті рухоми крижинками, жандармів у шанелях із піднятими комірами. Камелія сидить у молен де клієнти запрошують її танцювати та пригощають випивкою. Але де ж людина з Лондона? Не в готелі ж, звісно ж. Він бачив, як стягуються до порту та міста сили поліції. Значить, не прийде він і 300 метрів, як натрапить на жандарма чи інспектора. Пошуки почалися, як завжди, з обшуку суден, де легко сховатись, а також із підозрілих готелів. Тут Мален запитав себе, якби я був на його місці, куди б я сховався? Насамперед він подумав про печери в скелі, але жандармам прийде та сама думка. Якщо англієць сховався там – то йому кінець. Постійно перебиратися з місця на місце теж не краще відв'язати баркас та вийти в море. Марно всі порти попереджені, є лише один вихід мати в місті друга та попросити у нього притулку. Але людина з Лондона ні з ким, крім Камелії, не розмовляла, а вона явно за щось на неї сердиться, і його схоплять, сказав Мален, і йому стало не по собі. Нехай схоплять, це ж в моїх інтересах. Тоді він не прийде вимагати грошей. І тут промайнула думка. Але ж він скаже, що кинув валізу у воду біля посту стрілочника. Мален задихався. Він вийшов подихати свіжим повітрям і на мить побачив гамань. Оточено вогнями, строкаті вікна, Моленруж. руш. Подивився обік свого будинку. З досадою подумав, що після повернення побачить надуті обличчя. Можливо, його зустрінуть докарами чи новим скандалом. Втім, можна від цього усього позбутись, варто тільки піднятися до спальні і лягти. Сон йому необхідний. Він знову задрімав і прокинувся, коли вже світало. Тепер він нарешті відчинив вікно і озирнувся. Насамперед пошукав очима жандармів і побачив лише двох по одному на кожній із набережній. Але біля ринку з автомобіля виходили люди. Маулин упізнав серед прибулих капітана порту та морського комісара. До них підійшов із поясненнями міський комісар. Людиною із ярду була тут же. Старий, мабуть, пішов спати. За кілька хвилин від причалів відпливли портові шлюбки. У кожній із них сиділи по три людини. І Маулену вистачило цього, щоб зрозуміти – Такі сцени повторювались періодично, щоразу, коли тіло потопельника не вдавалося виявити, пошуки велися баграми та кішками. Представники влади залишились на набережній під рібним дощем. Їхні мокрі плечі виблискували. Ще кілька хвилин вони про щось радились, а потім розійшлися. Погода стояла огидна, сира і холодна, небо висіло низько над головою. З вагонів капало. Бабюс-одновласник викотив з гаража свою машину. Залив радіатор гарячою водою, але, незважаючи на це, півгодини завотив мотор вручну, перш ніж той запрацював. «Що цієї ночі хтось потонув?» – запитав Меолоуна змінник, побачивши човни. «Нічого не було». Ну і спека пробурчав змінник, закриваючи заслінку грубки. А в цей час людина з Лондона десь ховалась. Можливо, тремтіла від холоду, можливо, без грошей та їжі. Пані Меловин метушилася навколо чоловіка і помітила, що він уникає дивитися їй в очі. Вона вирішила, що це через вчорашній скандал і перша зробила крок до примирення. «Я не стала будити Анрієту», – напівголосно сказала вона, подаючи каву. Нехай скористається нагодою, без місця вона довго не буде. Кінець першої частини.